Та ж сама субстанція, а яка протилежна дія. Чи не так і любов? Мала любов народжує дітей, створює сім'ю, а велика любов спалює тіло, кидає закоханих у пащу смерті. Земля не приймає велику любов, бо вій полумі згорить, все живе. «Ти, мовиш, щось не тремтячим голосом озвалася Сата. «Може, не треба, «Досить вагання», – твердо сказала Елінка, і одним духом випила келишок, відкинувши його в куток паланкіна. Потім впала горілиць на подушки, заплющила очі. «Коли це станеться?» – ледве чутно вимовила вона. «На світанку! О, страшна й нескінченна ніч! Як я витримаю її!» Я дам тобі свічаду вранці, ти побачиш. Ні, не треба, дзвінко відказала Гіпатія. Я все побачу в очах Маграджі. а тепер хочу помовчати. Дякую тобі, сато. Дякую за цей страшний дарунок. Вранці караван зупинився на березі річки. Чулися веселі перегукування погоничів слонів. Здалека долунювали. Закличні звуки сурм, крики невідомих птахів. Небо полахкотіло гарячими барвами, готувалося до зустрічі володаря життя вогнистого сонця. Крізь запону проник гучний голос Магараджі. «Паті-дева, зійди вниз, я покажу тобі свій батьківський палац. Його вже видно на тім боці ріки». До спини слона лягла драбинка, Гіпатія, отямившись від важкого забуття, зійшла вниз, загорнувшись в сарі. Маграджа підтримав її, Елінка похитнулася і покривала впало з лиця. Харадева сполотнів і схопився рукою за груди. Його ніжно-лілові вуста посіріли, очі витріщились, він, не одриваючись, дивився на Гіпатію, щось шепочучи і задихаючись від жаху. Елінка помертвіла. «Невже вона така потворна? Що ж воно вдіяло з собою? Що це? Що?» Вичавив з себе Харадева. «Я молила долю, щоб Маграджо розлюбив мене», тужливо прошепотіла гіпатія, опускаючи очі долу. «Серце моє розривалося від суму за рідним краєм. Я недостойна тебе, великий володарю. Знайди собі іншу жінку, яка принесе в твій дім радість і любов». На мені печать туги і я несу з собою прокляття. На тобі печать демона, страшно проричав Магараджа, і його чорні очі митнули блискавиці. О, дяка Брамі, що я не увів до свого палацу Ракшаску. Геть з моїх очей нещасне створіння, геть, геть, геть. Примітка Ракшаса. В індуїзькій міфології злий демон, що часто маскується під людину. До них Гіпатія кинулася стара сата, заридала, цілуючи її сандалії. «Прости, прости!» – нестямно бромотіла вона. «Прости мене, ясного кочужинко!» «Будь благословенна, шепнула Гіпатія, обіймаючи служницю. «Я тепер пізнала істину у цю страшну мить!» «Геть, геть!» – кричав Харадева, одвертаючи обличчя від Елінки. "Тікай вийче з моїх очей, доки я не велів слугам своїм кинути тебе у прірву. Та й вони побояться торкнутися твого гидного тіла. Іди, геть, і пропади в темні вщелині, де не сяє сонце, і не з'являється людський волк. Не ганьби світла ясного бога Сур'ї, дочко Ракшасів!» Примітка Сур'я – в давній індійській міфології Бог Сонця, хай ніхто не подасть тобі на землі аріаварти їжі й води, хай кожен одвернеться від тієї, яка накликала на себе гнів святих деїв. Хіба я випросталась, загорнулася в покривало, помітила, з яким острахом дивляться на неї погоничі, слуги та жінки, пізнала постать гуру нарена, який стояв біля володаря. О, мудрий гуру! Прошепотіла вона, «Чи не впав у прах твій славетний закон жертвою любові? Як легко він втікає з людського серця. Я вірю тільки досвідові, а не гарним словам. О, гуру, всі полудері небесні і земні однакові».